Ezagutu gurea dena! Ezagutu gurea dena! Euskal Herriak baditu milakal leku zoragare, misterio eta kondairez beteak. Gaurkoan, gota eta Euskal Herria bizitatuko dugu bertan dauden leku ederrenez gozatuz. Abentura berriak biziko ditugu. Orain goan, Zazpi Provinzia kontuan izanik, Zazpi Mirari Naturalak aurkeztuko dizkizuegu. Provinzia okitxan dauden leku naturalak ikusi oztean, botka egin eta aukeratuak topatuko dituz. Gure eskolatik, bizilore eskola, tibotik, Hamaboz jazzen murbildo gara bidaiia eta Azkoititik abiatuta lehenengo geldialdea naippuzko homertan dugu. Zumaiko ondartzen gaudela anperna batzuk biltzen afaltzeko, Egurraldi eguzkitsua dago. Ah! Oh! Unaxek rri bat zapaldu du, Ez da osoikoa izaten. Ez, flitxa zapalduet. Oh, flitxik uzgarria. Bueno, jada ondo nago, eta orain flitxari buruzko informazioa emango dizuet. zuet. Flitxa, gipuzkoan kokatzen da, deba eta sumaia artean. Berrogitamar milioi urte baino gehiago dauzka. Sientzialariek dio, diote flitxa liburu bat bezala de, dela, eta bertan agertzen dela dinozauroen dezagarpena eta paleozeno-eozenoko mugako maksimo termikoa. Manes, ikusten nola flitsa arrizko plaka bertikales osatua dagoen? Bai, ikusten dut nola flitsak arrizko plaka dituen. Pasenekien bertan fauna eta flora espezie asko bizi direla eta flitsaren gainean ermita bat dagoela santermo izenekoa. Bai, bai. Manez, ni baino argiago etorri da bidean, eta mapari begiratu dio. Eta berak esango dizue nola etorri ona. Unaxek esan bezala, flisa deba eta sumai artean dago. Bizitatu ezazu hondartza itxasberan. Horrela, oine zeharkatu dezakezu, Flix fenomenoa eta paisaia eguneko egun gozatu. Ogei minutuko ibilbidea dago ondartzara heltzeko. Zumaiko flixetara heltzeko bide ezberdinak daude, guk hauek hartu ditugu. Pentsu maian sartuta, itzurun ondartzako bidea hartu behar da. Hondartzaren eskerretara dago ermita, eta are eskerretarago algorrira daraman bidezka. Algorira jaitxita bertan dago dagoa zuzen kretazio eta tertioa bere dituen mugaren arrastoa. Algorritik sakonetara mendiz joan behar da eta sakonetan ondartzara jestea erabaki dugu. Baino nahi bada aurrera jarraitu dezakezue. Momentu batean bidea itxia egiten da eta hor gora hartu behar da. Aldapa hundia dagoenez, soka bat dago baina lasa ez da inzaia igotzia. Aurria jarraituta, bideak denba, de garamatza. Bideo osoa egina ez baduzue, elorrie gauzotik edo zakonetatik bez dezar bide batzu daude. Kotxez ere gertuatu daiteke alferra bazara. Ea bizkaitik zer notizia dakarzki guten. Beno, eldu gara bigarren mirarira, Pozalagual. Pozalagoa Bizkaiko Carrantza eraneko Armanion Parke naturalean dago. Gaur, irurogeita zazpigarren urte ospatzen da. Bal Balzenekien pozalagoa kasualitate zaurkitu zutela mila bedera eta berrogeita emezazpiko abenduaren ogeita zortzian, alegria, inusente egunean, nik dut inorka zieletela sinistuko, inusenten eguna hitzen, Amar minutuetara koazulo barruan egon behar dugu. Beraz? guaazen. Itxarun nuian, ez hit zaizkizun baztuko sarrerak erostea. Hai baba astu egin zaizkit erostea. Goazen sarrerak eroztera, ea sortea dun. Lortu ditugu gure hiru sarrerak, orain goazen ko gara, minutuetara barruan egon behar baituugu. Ezkerak eldugaren, ia-ia kampan gelitua ikara. Dagoeneko koa garru, barruan gaude. Arrigarria da, oran jada badaki zer gaitik hasi zuen bimudia da mairuan kidarrepzoleko euskadiko txokorik onenaren saria. Guk ere ez genekien estalaktita, estalamita eta estalaktita edo estalamita esentrikoa ziren, Baina gidak oso besplikatu digu. Estalaktitak goitik goera azten dira, zabaitik. Estalak mitak berriz, justu kontrakoa, alegia, bedetik goera. Azkenik, estalaktita edo estalak mitak eszentrikoak azke azten dira norabide guztietan. Pozalagoa sala bakar badu, eta munduko estalaktita eszentrikoen pilaketarik handiena duela buruan zartzea oso zaila da. Pozalagoak itxas maillati metrora dago. Bixitak idatuan zehar ginduazela bere egun urteak ari zena agure xar bat bertan dagoen ezetazunaren gaitik irris egin eta atzeraka erori da. Horregaitik ambulantzian eramendute. Urteetako opari edela ez da oian? Babai hori sortetxarra izatea da. Gok pozik jarra hituko hitz egiten, baina ja heldu zaigu ordua beste mirari bat itxan emateko. Rengorarte Gu leire eta maren gara, eta kotxu zerturatu gara arabako delika Nerbia iur gautzia behetik ikustera etorri gara. Koetik ikusina izan ez gero, behatokira joateko kera dago, beraz delikadatu abiatu gara. Trenbideko zubia pasa ondoren ostatu jatetxe baten ondoko aparkaleko batera iritsi gara. Delikako tabernaren ondoko aparkalekoan eskuinera ateratzen den ibaiaren bide paraleloa hartu behar dugu. Bortzu ingotu ibili ondoren esio batera iritsi gara. Mendiko bide zabal batera iristeko. Leko hau natura, naturalki oso aberatsa da. Hogei ugaztun espezie baino gehiago daude. Adibidez lepa eta basagatua. Iruro hogei igazti identifikatu dira Inguru hauetan sai arruntada ugariena. Anfibio askoren bizileko da hau. Irrela, Koandreak, Arrabioak vegetazio anitza du. Pago eta hartadi asko daude. Ezkerrera Joan eta Ibai ondoko ondotik goazela arrana beltz bateko si dugu. Arroia altuko dugu. Ibilbidak ez dauka orain kasu zaltasonik. Izan ere nahikoa da Ibaiaren bidea jarraitzea eta inbadetan zeharkatzea. Eldu gara, arregarria da zein dardu denurak. Ara, igel bat ikosidot, arrapaz janoa. <susurra> Malen, etorri Beno, kontua kontu, nervio arabeta ara artean dago. Zehatzago amurriok. Batzuek ezaten dute nervio izena, Nerba erromatar jankoaren omenez omen dela. Gehienetan ez duurik izaten, denboraren poderioz kare errizko aitzetan zulatutako lurraspiko pasabideetan zeharto patzen baidu hurak bere bida. Euria egiten duenean edota eta elurra urtzean zoiik agertzen da errekatxoa lurra zarlean. Lurraspiko pasabideak betetzen direnean hur jauzia sortzen da. Atzo, euriazko egin zuenez, orain ura dago. Arrigarria da, bazenekiten berre ondota bi metron urtzen dituela ha? Iberia península koluzena eta Europako bigarrena da. Iaia harrapatu ia, gutigela. Leire baina Emenesia hotxoak egon gozta kare batean. Otxoak harrapatu zituzten hemen. Historia urra azpaldi pasa zen malen. Azpena etzera ueltatzeko ordua da. Ez, oraindik ez. Irela harrapatu nahi dut. Ez guazen etzera. Jo. Bueno, oren gutxenez, nire bilagun, urederra beguaz. Gaurkoan urederrako ibilaldia egingo dugu. Urederra Nafarran dago, eta guk kotxa bakedano herria nutzi behar dugu. Ez da nadira? Noskai huri. Bidean abiatu eta txorien kantuek ibilaldea alaitu digute. Goroldiak zoaitzak apaintzen dituzte soineko erara. Ibai ondoko ibilbidetigoaz. Urdinturkesa ur kolorek ahozabalik gaituzte. Nola liteke basoko bihotzetik horrelako urturkesa sortzea? Ibilbidean 3.5 kilometro joaten eta 3.5 kilometro itzultzeko luzea den arren zoaitzek itzalbaitagarra eskaintzen dute. Batasbesteko bat eginez lau orduko ibilaldia izango da. Tartean amaiketako eginez gero. Gu amaiketako egiteko eseri gara eta araudi araudiaren kartela ikusi dugu eta audio. Bainatzea gustiz debekatuta dago baita ere ura ikutzea antimaliak eta landarea sentzeko. Ezitik ezin da Bainatzeko gogoatia ematetuek arret arrazoia du zeret den urak kolorea galdu alko zuen pixkanak adena bainatzen baginak. Aurrerakagoaz eta argazki bat ateratzeko aterako dugu horitzapen bezala gordetzeko. Izugarri gustatzen zaiti hau. Begirazera arra inederrak. Informazio taula bat ikusi dugu animaliai buruz. Interesarekin gerturatu egin gara eta audio. Erratilo egalgorriak eta moharraina daude, zorgin horratxak eta libelulak ere badaude. Urederrako jaiotzelekura iristeko, bat igotzen ari gara. Bukarara heldu garenean konturatu gara itxita zegoelazokan motz batekit eta zitzilikatur jartzen zuen. Stop! Pen handia hartu dugu baina oso garrantzitsua da arauak errespetatzea. Berden zaigu, ikusi ditugun potzu eta goroldiak bihotza postu digute. Tora Izugarria! Iso Izu Ikusten denez beste pertsonei ere gustatu zaie. Egunean bosteun pertsona zar daitezke gehienez. Lekua ba besteko egita dago arau hau. Iritxe gara kotxera, boste euro ordaindu eta deskantzatzen geratu gara. Apur batean. Ja da bagoaz! Bere biziko ibi aldia! Agur! herri ater petxan galde, urdatx zantag razin. Gaur abiatuko gara labernara. Oinez goaz, naiz eta ez den bidea errazena. Abiatu gara, mendiak ditu galboan. Eta bidezka batetik goaz. Herri batera iritsi gara, eta bertako presa ikusten geratu gara. Amaiketako egin eta hitz egiten. Arrigarria, arantzadikoak, ibaitik sartu ziren, ilunpean, Ezekiten zein handia zen kobazuloaren gela ura. Baina oi hartzunari esker, eun metroko altuera zuela deskubritu zuten. Mila beratzen da irurogeita bat garren urtean, arantzadi izena jarri jarrizoten gelari. Bueno, jarraituk handogun. Gukauk eratu dugun bisita labordukoa da. Horregatik ez gara asko nekatu behar. Uatzai baiaren, um, goaz. Oso gogotxu gaude. Eldu gara, kakuetako aparkalikura. Autobusean sartu eta bertara igo gara. Azkenean, iritsi gara tunelera. Gazkoat jantzi eta bagoaz barurantz, idarioatekin. Esan dugu, seireon dairuro metroko tunela dela. Hemen gaude, sekulako otodago. Arneza jantzi, eta pixka bat bageratzen atzegu. Izugarri handia da. Bidariak esan dugu, errunda oz metro oz dituela. Enda irrurogeitan malau, metro alto eta bost hektarea. Irunotre edam sartzen dira hemen. Ez ez, 6 seizakun dira. Antxiki sentitzen da bertan egotea, inurri bat inurritegian bakarrik egotea bezala da. Aurrera kagoaz, lehenik ur ikusi dugu. Gidariak azaldu digun, Txebali argela, mila bedaratzirean da berrogitamairuko abuztuaren amairuan aurkitu zutela. Kontatu dugu, San Martinarriko sisteman dagoen gela handienetako bat dela. Eta izena, Pierre Txebaliar espeleologaren omenez jarri ziotela. Lan horren zailtasunaz jabetzeko azaldu digun, Hihirurogei pertsonak parte hartzen zutela aurkikuntzetan. Erdia kanpoan logistika lanetan eta beste erdia leizegaren topografia aztertzen. Lau eta bost pertsonako taldeetan banaturik hiru edo lau egunez aztertzen zuten. aurkikuntza lan luzea izan arren merezi du, oso polita baita. Ara, kaal ardo bat! Idariak kontatu dugun, asko daudela laberra. Txikiak dira, karabidea familiakoak. Hogeita bat espezia ezberdin aurkitu dituzte. Guztiak itxuak eta pigmentu gabeak dira. Bueno, amaitu da bisita. Gozetuta gaude, baina oso esperientzia polita izan da. Horain, ondo bazkal tera guaz. Txuletan bat, patetafregitik. Eta postrerako izozik izozki gozo bat, irugolakoa. Oso esperientzia da. Gozatu, base Nafarroako mirariarekin. Esteren zubin gaude, Nafarroa beherean. Pirinioetariko lekurik ederrenetariko batean. Arpea ikustera etorri gara. esan digutenez, lekopolita da. Mendizalea bazarete, handi gertu bilbide edera dituzue. Baina gok, bilbide errazenetariko bat hartu dugu. Gertu dagoena aparkalekuan utzi dugu autua. Abiatu gara bide txurretatik. Bidean, pendizadago eta kontuzi bilibar gara. Aurera jarraituz, erreka eder batekin topo egin dugu. Erreka ikusi bezain pronto, laminak etorri zaizkigu burura. Izan ere, kondairek diote, Arpeasela, laminen minen bizilekurik gogoko netariko bat. Aizaren babesean baitzeuden eta honek kanturako gogoa pizten zien. Dioten ez, ba omen zen, hartzen gazte bat. Laminen kantuak entzun eta zorgindurik odeietan dezagertu zena. Errekader honetan gaudela probetxatuz, uraren zuinuaz eta txorien kantu ez gozatuz. Amaiketako eder bat egite egitera gelditu gara. Onak errekako freskoan zartu ditugu, zartu zen pronto zirrara sentitu dugu. Eta begiratu dugunean, gure honek laminenak ziruditen. Atera egin ditugu, beldurtu egin bait gara. Geroxeago, bide jarraitu dugu, Mendika de, mendikatera gerturatuz. Eguzki prins gozoen berotasuna sentitzen dugun bitartean, indar berritu eta aurrera jarraitu dugu. Urrutian alpeako koba ikusi dugu, eta herraldoia da. Pauzo askartu eta berehala iritsi gara. Iritsi bezain pronto zur eta lur gelditu gara, haren sarrera ikusgarriarekin. Aitzuloa ube formakoa da, eta haren paretak berrogei milioi urteko formazio geologikoaren ondorioa dira. Arrizka geroza bakoitzak denboraldi baten informazioa ematen digu. Haien artean bataz beste hogei mila bat urteko aldea dago. Arrigarria, ez da? egun hortzuloa, bertako animalien babesleku bilakatu da. Ardiak, behiak, zaldiak. Aitzuloa berain polita ez izan arren, kanpoko zela mendi, zein naturaren soinuak izugarriak dira. Mendikate berdearen gainera igoes gero, sekulako paisaia polita ikusi daiteke. Paisaia derrao ikusi ondoren, etxera joateko ordua eritxiz egu. Ilontzenari bai du. Errekaren ondoko itzuli gara autoan sartu eta itxeragoaz. Gure bilaldia amaitu baita. Baina orain, azken bidaia bat egingo duzu elapur dira, gure lagunekin. Bueno, heldu gara Euskal Herriko azken mirari naturalera. Motxilak bete eta kotxe hartu dugu. Donaizti barrez zeharkatu eta harlako aparkalekoan aparkatu dugu. Labideoz jartzen duen kartel batek, bide zuzen aukeratu dugula, bai ezzatu digu. 6 kilometro egin behar ditugu orain. 2 kilometro eren ondoren, arbailla basoarekin egin dugutopo. Beira zein baso ederra? Arbailla basoa oso itxea da eta zuaitzak goreldoz estalita daude baita lurrean dauden arriak ere. Hamaiketakoa egita erabaki dugu, eta hogitartekoak motxilatik atera bezen pronto iruimenari eta kondaireileko ematea erabaki dugu. Izan ere, bertako egite, hemen bizidere la Euskal mitologiako hainbat pertsonaia. Gentileak. Euskal Herriak kristautasuna eritzi baino lehenago, Euskal Herrian pertsonak fedegabeak ziren, eta kristautasuna eritzi zenian, gentileak mehendire egin zuteniez. Bazajaune da bazotako gizona baz, bazoko zaintzailea da. Gizonezko indartsu bat da. Belauneraino erizten zailan bizarra dauka eta hielu zea du. Bazan dero bazotako emakumea da bazajaunen emastea. Ogitarteko ditugu eta bideari ekitea erabaki dugu. Hora bide erdiaren ibilbidea geratzen zaigulako. Bideangoaz. Eta erreka itxi bate, txikiei batekin egin dugut opo. Honek, laminak ekarri giztigu gududa. Laminak, uretatik gertu biz, bizidira eta normalean urrezko horrazio batekin horraztun dute bere, ille hori eta luzea. Euskal herrian besti batzuekin ere ezagunak dira. Lamia, lami, lamie, iamina, iamina, labina, abilami, laminak, laminako eta laminak. Bideitxe eta gogor baten ondoren heldu gara biduzera. Biduzei baiaren sarrera kobazulo bada eta begira, ural urrazpiti irtetzen da. Ez dakit esan dizegun, baina oso urte lehorra bada, ia ez auraren arrastorik ikusten. Urtea umela bada, ibaiaren sorrera zoragarri ikusten da. Hemen, ia guztiak grodio zestalia dago, eta ezago helnekoetan ezetasunan izugarria da. Mari Anderea edo dago, Euskal Herrikoa eman lekuetan biziga. Zagunenak, hanboto, txinugi, murumendi, gorregia baina biduzten ere bizi bizizanak. Mariren zenarra, zugarrego mahu da. Zugarreta marik bizeme dituzte, Mikel Hatz eta Tarrabi. Ibilbidaren amaierara heldu gara. Orain, bizilorera itzultzeko ordua iritsi da. Beraz, agur! agur! Ikusi duzuen bezala, Euskal Herriak baditu haimat mirari. Gaurkoan, guztiak ezin izan dizkizuegun arren, Euskal Herriak baditu zazpin mirari hauek baino gehiago. Horregatik, bidaiatzera, hain horrotira aurretik, Euskal Herrian ditugun, leku horagarreak, bisitatzera animatzen zaituztegun. Ezakuntu gurea denar!